а пострілу розірвав темряву і обвалив її уламки мені на плечі. Пістолет відлетів у бік. Я рвонувся, намагаючись підвестися. Та хіба можна легко позбутися добровільно взятого на себе гріха? Ось він хрипко дихає мені у вухо і душить, душить, душить, я простягнув руку за пістолетом, але чиїсь чіпкі пальці перехопили мій зап'ясток. Із останніх сил я рвонувся ще і ще. Хватка ослабла. Всю свою увагу нападник зосередив на моїх руках, а я вдарив головою. Удар вийшов настільки сильним, що супротивника відкинуло назад, і він відкотився, захлинаючись болем та криком. Із будинку вже давно долинали стривожені голоси. У вузьку щелину між стіною і парканом хтось важко ломився, поспішаючи на допомогу охоронцеві. Я підхопився і кинувся навтюки. Одним рухом перескочив двометровий паркан, шубоснув із нього у темряви і щодуху помчав до сходів. Наздогнати мене зараз не міг би й чемпіон світу. Буквально у кілька стрибків я подолав пустир і стрибнув до перил. Та не встиг я зробити й кількох кроків, як згори почувся поквапливий стукіт підборів. Це спускалися ті, що охороняли вхід до урочища. Вони бігли швидко, поспішали. Дошки гриміли під їхніми ногами. Час від часу, перечепившись на виламаній сходинці, хтось із них розлючено лаявся. Я піднявся на два марші і причаївся в кутку невеликого майданчика, сподіваючись, що на тлі темного схилу і кущів Мене буде важко помітити. Їх було двоє. Першого я пропустив повз себе. А коли другий опинився поруч, сильним поштовхом відправив його за перила. Короткий скрик, удар об землю, тиша. Менш за все мене цікавило, наскільки вдало він приземлився. Бо напарник цього охоронця вже розвертався і місячне світло тьмяно відбивалося на дулові його пістолета. Ударом ноги я вибив зброю і опинився сам на сам із супротивником. Виявилось, що у нього чудова реакція, але нікудишні мізки. Замість того, щоб відскочити назад, спробувати оцінити ситуацію і дочекатися підкріплення, цей герой вирішив покінчити зі мною самотужки, не зауваживши, що я стою вище за нього. А це давало мені перевагу, з якої я її скористався. У темряві він не міг бачити початок мого руху, а коли помітив ногу, яка стрімко наближалася до його обличчя, було вже пізно. Наступної миті мій черевик зіткнувся з його головою, і супротивник, проломивши перила, полетів униз. Знизу неголосно захлюпало плюм-плюм, і дві кулі вдарились у деревину сходів одним маршем нижче. Ще дві увігналися у темряву над моєю головою. Плювати! Уночі з такої відстані із пістолета з глушником не влучить навіть снайпер. Ще півхвилини, і я вже був майже на горі. На випадок, якщо й там причаїлася парочка охоронців, сходів за десять від горішнього майданчика я зістрибнув на схил і, обдираючи долоні, видерся на край валу праворуч від сходів. Навкруги нікого не було.